שפטו ביני ובין קרמי. מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעשבאושים? ועתה אודיע נא אתכם את אשר אני עושה לכרמי. הסר מסוכתו והיה לבאר. פרץ גדרו והיה למרמס. ואשיתהו בתה לא יזמר ולא ייעדר. ועלה שמיר ושיט. ועל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 אם לא בתים רבים לשמי יהיו, גדולים וטובים, מאין יושב. כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת, וזר החומר יעשה איפה. הוי משקימי ובוקר שחר ירדופו, מאחרי ונשף יין ידליקם. והיה חינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם. ואת פועל אדוני לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו. לכן גלה מי מבלי דעת, וכבודו מתי רעב, והמונו צחה צמא. לכן הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבלי חוק, וירד הדרה, והמונה ושעונה, ועלז בה. וישח אדם, וישפל איש, ועיני גבוהים, תשפלנה, ויגבה אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. וראו כבשים כדוברם, וחורבות מחים גרים יאכלו. אוי, מושכי העוון בחבלי השווא, וכאבות העגלה חטאה. האומרים, ימהר, יחיש המעשהו למען נראה, ותקרב ותבוע עצת קדוש ישראל.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 לכן, כאכול קש לשון אש, וחשש להבה ירפה, שורשם כמה כי יהיה, ופרחם כאבק יעלה, כי מאסו את תורת אדוני צבאות, ואת אמרת קדוש ישראל, ניעצו. על כן, חרא אף אדוני בעמו, ויית ידו עליו, ויכהו, וירגזו ההרים, ותהי נבלתם כסוכה בקרב חוצות.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 פרסות סוסיו כצר נחשבו, וגלגיליו כסופה. שאגה לו כללוי, ישאג ככפירים, וינהום ויאחז טרף, ויפליט ואין מציל. וינהום עליו ביום ההוא כנהמת ים, וניבט לארץ, והנה חושך, צר, ועור חשך בעריפיה.